Kapittel 17 Og det ble en lodd for Manasses stamme. Han var nemlig Josefs førsteføtte, for maker, Manasses førsteføtte, far til Gilad, ettersom han viste sig å være en stridsman. Og Gilad og Barsan kom til å tilhøre ham. Og det ble en lodd for de øvrige av Manasses sønner etter deres slekter, for Abiesers sønner og Heleks sønner og Asriels sønner og Sikims sønner og Hefers sønner og Shemidas sønner. «Dette var Josefs sønn Manasse sønner, de av man mannkjønn etter deres slekter.» Men når det gjelder Selofad, sønn av Hefer, sønn av Gilead, søn av Maker, sønn av Manasse, så viste det sig, at han ikke hadde noen sønner, men bare døttere. Og dette var navnene på hans døttere, Mala og Noa, Hogla, Milka og Tilsa. De trottes så fram for presten Elasar og Josva Nuns sønn og høvdingene og sa, det var Jehova som befalte Moses å gi oss en arv midt iblant våre brødre. Da ga han dem, på Jehovas befaling, en arv midt iblant deres fars brødre. Og det tilfalt Manasse ti deler foruten Gileadlandet og Barshanlandet som lå på den andre siden av Jordan. For Manasses døtre fikk en arv midt iblant hans sønner. Og de øvrige av Manasses sønner fikk Gileadlandet som eiendom. Og Manasses grense kom til å strekke sig fra Aser til Mikmetat, som ligger foran sikem og grensen gikk til høyre til innbyggerne i En-Tapua. Tapua-landet ble Manasses, men Tapua ved Manasses grense tilhørte Efraims sønner. Og grensen gikk ned til Kana-Elvedalen, mot sør til Elvedalen med disse Efraim-byene midt Manasses byer, og Manasses grense var nord for Elvedalen, og dens endepunkt var ved havet. Mot sør var det Efraims, og mot nord Manasses, og havet ble hans grense. Og i nord når de til Asher, og i øst til Jissakar. Og i Jissakar og i Asher fikk Manasse Bet-Schean med tilhørende småbyer, og Jiblaam med tilhørende småbyer, og innbyggerne i Dor med tilhørende småbyer, og innbyggerne i Endor med tilhørende småbyer, og innbyggerne i Ta-Anak med tilhørende småbyer, og innbyggerne i Megiddo med tilhørende småbyer, tre av høydene. Men Manassas sønner var ikke i stand til å ta disse byene i eie, og kananerne fortsatte harnakket å bo i dette lande. Og da Israels sønner var blitt sterke, gikk det slik at de begynte å sette kananerne til å utføre tvangsarbeid, og de drev dem ikke fullstendig bort. Og Josefs sønner begynte å tale med Josva i det de sa, «Hvordan har det seg at du som arv har gitt mig en lodd og en del, enda jeg er et tallrikt folk de Jehova inntil nå har vel signet meg? Da sa Josua till dem, «Hvis du er et tallrikt folk, så dra opp i skogen, og du skal hogge deg ned der i Perisittenes og Refaittenes land, ettersom Efraims fjellområde er blitt fortrangt for dig. Og Josef sønner sa, «Fjellområdet strekker ikke til for oss, og det finnes stridsvogner med jernjord bland alle kanonerne som bor i lavsletterlandet, både bland dem som er i Betsjean med tilhørende småbyer, og bland dem som er på Israel-lavsletten.» Da sa Josva dette til Josefs hus, til Efraim og Manasse, «Ett tallrikt folk er du, og stor kraft har du. Du skal ikke få bare en lodd, men fjellområdet skal bli ditt. For det er en skog skal du hogge det ned, og det skal bli endepunktet for deg. For du skal drive kanonerende bort, selv om de har stridsvogner med jernjord og er sterke.»